Till logopodden. Jag heter Emma Hagberg och det här är Stina Flodin. Mm. Tillsammans så gör vi den här logopodden. I den kommer vi att prata om logopedi. Stort som smått, den är till för alla som är intresserade av att höra roliga, inspirerande, nya saker kring logopedi helt enkelt. Eh, vi vill jättegärna att ni skickar in synpunkter och påhittiga saker som vi kan prata om i den här Logopodden. De skickar ni till logopodcast@gmail.com. Skulle vi bli glada. Eller helt dina. Mm, eller ja. tips på kanske någon person vi ska intervjua eller så. Det vore kul. I våra första avsnitt idag, eh, pilotavsnittet, så har vi pratat med Elin Persson som vi pluggar med. Nu, sista terminen på Logopedia-programmet i Stockholm. Hon sitter i Sydney och skriver sitt examensarbete. Så det är det det handlar om, helt enkelt. Vi säger inget mer. Vi vill nu att ni ska lyssna. Vi ber att få presentera logopaden. <trycklig> Då får börja då, hur introducerar du den här podden Nej men det får vi göra i efterhand. Hur Är det läget hörde sjukt bra, hur mår du? Eller det blir bra om att vi ser dig, tänker jag. Ja. Gud vad konstigt vad snygg du är. Ja, men ni är snygga också. Du har liksom blivit lite så här Jennifer Aniston. Ja, faktiskt. Du har långt, fint hår, guldfärgat. Luggan har blivit lång. Ja, jag funderar på, på att trimma den snart och att den inte ska bli så lång. Jag vet, jag vet. klipp den <laughs> kort så att det blir så en den. Det blir så att mjukt och skönt när man klappar på det <laughs> Du Det skulle verkligen passa dig. Ja, <laughs> det är jag att jag ska prova. Vart är du någonstans? I Bibblan. Mm. I sånt där rum utan tak. Så att alla hör oss. Mm. Mm. Oh my God. Uh -oh. Hur går det med arbetet? Ja, men det går bra. Mm. Um, jag, har typ skrivit, ja, men jag har typ skrivit hela bakgrunden Fast inte så, Mer än vad jag behöver skriva för här, Mer än vad du behöver skriva ja, För att när jag kom hit Det, det var deras instruktioner De var så, här, ah, yeah. Så att då tänker vi att du i januari är där Så att innan januari är slut så har du skrivit färdigt din Literature review Och jag bara Vad fan det är ingen som har sagt att vi ska göra det men vad snackar de om jag bara, ja ah, typ så här, höll med och gick fundera, jag bara, vad menar de bakgrunden då, eller liksom, vad tänker de ja. för att de ändå pratar om så här. Eh, hon bara, ja ah, för att, hur många sidor har du, och jag bara jag helst inte skriva mer än 25 hon bara, ja ah, men jag tänker att ändå att literature review blir ju kanske 25 sidor så får vi korta ner den sen jag, jag känner inte att jag kunde bara eh, nej in Sweden we don't write. Så jag bara, men de måste ju förhålla sig till det som Ja, men alltså så sa då började så jag bara så alltså menar ni liksom att bakgrunden ska vara färdigskriven då. Eh, de mm. bara nej alltså inte färdigskriven det är mest att du ska gå till igenom all litteratur liksom brett till typ så vad är en traumatisk hjärnskada ner till Liksom, vad är din fråga? Varför ska vi titta på det vi gör? Blablabla. Bla, bla, bla. Så det är ju mm. typ som en bakgrund, fast mm. mycket, mycket större. Så man ja. får liksom bara banta ner den sen till. Men, du, men ska du ska du typ visa då att du liksom har förstått alltså, alla. Tror, alltså är det för att liksom visa din kunskap inom liksom, litteraturen något sätt, Ja, men eller jag bara... tror det. Och på ett sätt också, för att in, de har inte... För jag har på något sätt gott och tänkt att så här, de sitter på all information. Och de, sit, de vet ju väldigt mycket redan som inte jag vet. Mm. Men det är också mycket när det kommer ner till så här specifika studier. Som de bara, okej okay, men det är bra om du skriver ut det här tydligt. Så att vi ser det också så vi vet. För att de har ju inte så här stenkoll på precis allt i meddeltalhälje. Så undrar om det var varit lite mm. för att de ska se att jag har gjort det. Och lite mm. för att de ska kunna hjälpa till också för att så att de kan se, så här, men vad är det för något som har gjort vad har man inte gjort då? men det har varit, i början var jag bara så jag shit vad segt precis efter nyår jag visste att ingen annan oh. hade börjat hemma och jag bara, åh det var såhär varför, jag vill inte vara här jag mm. men, men hur mycket har du skrivit då alltså nu är det med referenser så är det typ 20 sidor. Så det, kommer, det är jättemycket som man kommer få ta bort. Alltså det är typ så här hela stycken som får bli typ en mening i bakgrunden. Så på ett så det känns, det. Det, ja, känns det som att det är onödigt jobb. Men å andra sidan, vi, jag, vi har ju inte läst någonting om det här i skolan men dagar. så är alltså, inget jobb, är omöjligt jobb. Det kommer inte ha några Nu känner jag att det kan jag kan göra. Jag, jag vet liksom vad som har gjort, vad inte gjort och så, där. så det har varit bra. Det var bara så sekt början. Jag bara nej, det här Massa, bara för att ni brukar göra så här. Så här brukar inte vi göra. Vi mm. sa inte det där. Nej, nej, <laughs> <laughs> nej men så att det blir så, så sekt Man bara skriver och skriver och skriver och så här Men gud, jag kommer inte framåt. Men eh, nu så har jag börjat transkribera så att det känns skönt. Har du gjort Har du börjat med det redan? Jag har börjat. Shit, jag tycker du är duktig. Jag tycker mm. du att du verkar komma långt. Extremt. Bara först mm. det här inn innan vi går vidare. Ska jag <laughs> Det här är inte att en intervju. Men, men eh, ber bara dra lite kort. Berätta kort om ditt eh, projekt. Här så vi vet vad vi pratar om. Okej. Okay. Eh. Det här är personer som har fått en grav traumatisk hjärnskada. De flesta har varit i en trafikolycka. De intervjuas tre månader efter olyckan och sex månader efter. Och då när de intervjuas så får de då förklara en massa saker. Ja. Och då, har man, då får de göra då göra berätta en historia, de får svar på frågor- och, det är för att, och sen så då, då vill man ju se hur återhämtas deras kommunikation mellan tre och sex månader. Och då är det den, det vi tittar på. Det finns ju då konversation man kan titta på och massa andra grejer. Men det vi har valt nu, det är väl antagligen för att det är lättast för mig att titta på. När de beskriver eh, sin lilla macka. Men det är också därför att man har från... Man har amerikanska kontrolldata. När de beskriver hur de ska göra sin macka. Så det är inte riktigt. De har ju sin peanut butter and jelly. Men då, alltså då kan vi i alla fall kanske jämföra med den. som vi har en kontrollgrupp. För det har vi inte annars. Nej just det. Så att, För man kan ju säga så Ja ah, men de använder bara så här många ord. Men det kanske, alltså det kanske inte alls är en skillnad. Det vet vi inte. Um, och lite så får det bli som ett mått på någon typ, om det är någon återhämtning mellan tre och sex månader då är det liksom att mäta vissa aspekter av, av den här um, uppgiften då att beskriva. Mm. får ju bli något typ av mått på någon, att de förbättras. Om de nu blir det. Om de blir bättre. Men för två saker. Jag vet inte, jag ah. kanske missade det i början. Men den här amerikanska gruppen Mm. Alltså det är friska personer. Ja, ja precis. Det. Och det mm. finns det två inspelningar då. Alltså det finns en vid tre månader och en vid sex månader är... som du jämför med mellan varandra. Alltså i din grupp men det. I min grupp finns det två inspelningar. Ja, det finns ja. det. Ja, och kontrollgruppen är en kontrollgrupp är en kontroll. Ja, det är en ja. kontrollgrupp. Och den är ganska stor så vi kommer plocka ut typ så att de matchas i, ja. eh, Bra. i medelålder typ. Mm vi tror att det ska gå det är svårt för det är ju ändå lite annorlunda de pratar ju om andra saker, men grejen mm. är att de vill kunna använda det här kanske som alltså som en utvärderingsverktyg Därför att just att beskriva hur man gör en macka är ganska enkelt att transkribera och mäta på. Det är mycket svårare med liksom längre historier och sånt där. Mm. Eh, så det blir, det här är väl lite som ett test. Liksom, är, funkar det här som, ett, som en del av ett protokoll när man har personer med traumatiska hjärnskador? Eh, och det finns typ ingenting. Det finns liksom när man har berättat historier och sånt där. Eh, nära in på en skada, men inte så här tidigt och liksom vid två bestämda tillfällen. De flesta studierna har mm. ju typ så här två eller tre deltagare mm. var skadade för sex månader sedan. Och sen kan det sträcka sig till typ så här två år efter en skada att alla är med i samma liksom kliniska grupp. Så att det finns ingen som är så här kontrollerad som den här. Så... Det känns ju kul att det finns en så tydlig lucka. Det är inte som att man måste mm. låtsas att det här är viktigt. <laughs> Men är de, alltså, hur många är det du har? Eh, 43. Mm. Men det måste ju vara jättemycket olika typer av skador. Mm. Mm. Alltså, ja, i, alltså. Både vad hjärnan tänker på och liksom olika typer av skador. Alltså, hur får man till det? Ja, alltså de är olika, det är de verkligen men på ett sätt är de också det tar sig så olika uttryck men de är lika på så sätt att ofta, alltså en traumatisk hjärnskada ger en ganska generell skada i hjärnan därför att mm. får du ett slag i huvudet så för att hjärnan skakas om så blir det liksom så det blir diffus skada på axoner liksom över hela hjärnan vilket gör att typ exekutiva funktioner uppmärksamhet, vakenhet sånt är liksom stört. Det är inte som en stroke som bara inte kan få fram orden. De kan prata men det är bara liksom lite avvikande och man fattar inte det. Man blir så här: varför känns det inte riktigt rätt? Men det är för att det är som högre funktioner som inte funkar. Och på så sätt är de ju lite lika. Mm. Så att även om så här, visst, du kanske har liksom en blödning på ett ställe och, och det kan ju ge lite specifika Eh, symptom, men oftast så är de specifika symptomen så täcks de över av just generellt, liksom svårt bara med, med ja, men typ. Planera vad jag ska säga, eh, visa motivation, prata om sånt som jag inte är så intresserad av, alltså liksom lite mer så här beteendemässiga grejer. Mm. Men sen är de jätte olika liksom som en del. Har jättesvårt att hitta orden. Och en annan kan prata hur mycket som helst. Fast kanske jätte... Om helt irrelevanta saker. Så... Um, det är liksom... Ja det är intressant att se dem prata. För när jag läste om dem så har jag fått en bild av hur de ska vara. Men så har jag fått se några videor nu när jag har transkriberat. Och de blir så här... Fast shit de har en svår traumatisk hjärnskada. Och de... De är liksom lite sega och... och... Säger inte så mycket men de är ändå helt så här, man tänker på någon som har haft en stroke som kan va upp och gå och inte kan säga liksom ett ord de här sitter ändå och pratar och liksom så här, fast man känner så här fast det är något som inte stämmer liksom så ja Men för jag fråga om er projekt då Eh äh, nej. men <här> <här> innan vi gör det. <här> <här> så undrar vi vad, eller hur hur det kommer sig att du är där du är. Och hur du, du gjorde. Du behöver inte dra liksom, alla detaljer. Men liksom, varför sitter du i Sydney just nu? Hur fan tänkte du? Ja. <laughs> Jag blev så kär, vet du. Jag blev så kär i dig, man. Ja, just det. Du har du alltså en, en blivande man. Ja, min blivande man är från Australien. Så att... Eh... Vi tänkte länge att det vore kul att bo i Sydney när vi båda har lite mer allvarliga saker för oss. För när vi bodde här sist så jobbade jag på kafé och sådär. Det kändes ju inte som att livet var så allvarligt. Och nu är det väldigt allvarligt. <laughs> vad gör du vad gör då? Han skriver också sin uppsats. I? I... Mm. Miljövetenskap. Jag är helt säkert. Någon annan har du. Ja. Jag ska börja mm. vårda det där lite. <laughs> men var det helt liksom, tydligt att det var Sydney skulle? Sydneys universitet. Vad heter universitetet? Sydney universitet. Ja. Var det, liksom, det är det som gäller där <laughs> i Sydney. Eller hade du, Behövde du välja och kolla upp? Och... Jag chansade, Jag hörde om mig till två universitet, det här och ett annat. Som heter Macquarie University. Men de hörde inte av sig. Men Sibli hörde av sig tillbaka. Och mm. jag hade ju tillbaka? en kollega. Nej, jag hade en kompis. <laughs> eh, oh. Eller Daves kompis. Daves brors kompis. <laughs> som jobbade som eh, doktorand. På den institutionen jag är på nu. som heter? Ja, som heter institutionen. Mm. Um, faculty of Health Sciences Speech Pathology mm -hmm. mm. mm. mm. Är han, Nej, han Logoped? Är, jo han är logoped men han är inte kvar där Jag nämnde att jag hade pratat med honom När jag hörde av mig sen till The Big Boss på, den här, på Sydney universitet Så jag tror att han kände lite att Okej okay, hon hade redan varit och pratat med någon här Så att jag tror mm. att det underlättar det hela men du, Ening, för frågan, mm. vad gjorde du, Det första du gjorde, liksom, du fick en idé om att du ville åka till Sydney och skriva lite examensarbete. Mm. Men var liksom, vem kontaktade du? Var skickade du ett mejl och vad skrev du för någonting? Jag kontaktade, alltså först mejlade jag ju den här bekanta till oss. Men när det sen inte liksom gick igenom så mejlade jag, jag tror inte mejlade, vad säger man? The head of the institution, alltså han som är högst upp. Jag vet inte vem det kan vara på, på, hos oss, men typ Elika. Ehm, mailade och bara berättade vad vi, vad, vad vi gör, vad jag skulle vilja göra och om det liksom ens var möjligt. Och sen därifrån så började vi diskutera fram och tillbaka och, och han satte mig i kontakt med de som sköter forskningen på institutionen och sådär. Och sen... Um, ja. Var det igång? Bra. Sen var det igång. Alltså, vi har ju ett minne... Jag vet inte om det var i slutet av november eller början på december. Eller om det mm. var i början på november, rättare sagt. Um, där allt inte var smärtfritt. Eller där det väl nästan var på håret <skratt> att du um, ja. valde något på hemmaplan istället. <skratt> ja. Därför att... Uh... Karolinska ville ju gärna att vi skulle göra ett utbyte. Att vi kunde ta emot någon då till Stockholm och att vi då skulle göra ett avtal med Sydney universitet för att även kunna göra framtida byten mycket enklare så att inte nästa person skulle behöva gå igenom allt som jag gjorde. Det här var ju inte Sydney så intresserade av alls. De verkade tycka att det var inte... Det fanns ingen idé med det- och det här kommer inte hända så många gånger igen. Så att då började de tänka- vi måste ju ändå på något sätt- det måste finnas- något typ av avtal för att jag kommer dit. Och det var det här- som började liksom sätta käppar i hjulet. För att de kom väl på det- ganska sent. Att de behövde skriva in mig- som en speciell student. Och då ska det upp mm. i leden- liksom. Och där tog det lång tid att få påskrift på att det hade gått igenom. Och vi hade börjat få deadlines i Stockholm på vad vi skulle skriva om. Och jag kände att det var ganska svårt att få tag på folk i Sydney. de tog lång tid innan de svarade. Och att jag kände att ingenting var liksom rent ut sagt klart. Och att jag ville inte stå i typ december. Och in, inse att det inte skulle gå. liksom. Så att för att, ja, jag höll på på lite panik där. Så då tänkte jag, jag skiter i det här. Jag vill inte lägga det. Jag stannar i Stockholm och skriver om något. Honorary Scholar. Så heter det alltså. Men så heter det cool. av Så är du inskriven där. Så är jag inskriven, eller? ja, precis. Mm. Men Precis. avtalet mellan Sydney universitet och liksom Karolinska, finns det någon typ av avtal? Nej, det gör det inte. Inget De... specifikt avtal. Utan, men det finns, ja, det finns någon... ett generellt avtal, vilket jag tror gjorde att jag kan komma dit som honorary scholar. Men mm. som sagt, det är liksom centralt typat. <laughs> <laughs> Förlåt, men du är ju till med Lisa Crocodile Dundee. Uh, accentar på engelska mm. ja, jag har fångat att skrätta lite till <laughs> först det skala uh. skala mm. um. please continue <laughs> Nej, men jag tror att det är det gör att Mate. jag kan vara där som jag är men det finns ingenting specifikt för logoped mm. så tyvärr så kommer någon behöva göra allt det här en gång till men tror du att du kanske har liksom spårat upp lite eller man säger för liksom kommande studenter jag tänker att även fast man inte vill till Sydney ja. kanske man kan använda det som ett exempel på det vad vi har gjort för uttal. Ä, avtal. Det tror jag. Men jag hade mm. en annan fråga. Ja. Jag, jag glömde bort den. Jo, jag mm. undrar det här med ämnet, alltså det du skriver om. Mm. Har du haft någonting att säga till om det? Eller har du liksom, när du kontaktat dem har du varit så här jag skriver vad ni... Vad ja, jag, har, jag har sagt, jag skriver vad som helst. Mm. Det har jag faktiskt gjort. Så du har haft lite tur som har fått ett intressant ämne? Jag hade faktiskt jättemycket tur. Men rent så här, äh, Australien versus äh, Sverige. Alltså innan, innan du åkte flyttade ni ju precis till en ny lägenhet och så här. Mm. Vill ni, liksom, ni vara, ska ni komma tillbaka eller ska ni bara ja, men... komma tillbaka och gifta er och sen flytta och sen till dra Australien? Jag. Nej men jag vill komma tillbaka och börja jobba faktiskt. Jag, jag mitt förslag i vår relation är att vi bor typ två år till i Sverige och så får vi fundera sen. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba här. Absolut. Kul. Mm. Cool. De har pappersjournal här. Wow. Mm. In, in, alltså, in. Du jag inte. Nej. Alltså, Nej, alltså inte bara. På vissa ställen kan de bara. På vissa ställen gör de det. Inte alla kanske. Men de har ju inget gemensamt journalsystem. Eh, jag pratar med en kompis som är läkare. Han är uppe, bor i en mindre stad några timmar härifrån. Men han skriver pappersjournal. Oj, det låter inte jätte modernt. Det är jätte. Det konstigt. Eh, och jag bara, men alltså, jag bara, visst, gemensamt journalsystem för hela Australien kanske man inte kan begära. Men, alltså, jag bara, men ens liksom i erat på era sjukhus han bara nej men det är mycket pappersjournaler Det är helt sjukt Gud eller något där. Nej. Sen kan du börjar man... brinna. Ja men, men jag så här, Men hur kan man få en överblick? Ja men exakt. Gläsa in sig på en patient. Det går ju inte. Man går in och hämtar en. Jag ser inte så där. men, nej, men, ja, men här, typ om de har varit någon annanstans bara, Jag har jag flyttar hit från Södertälje bara, mm. jag ska ja. ringa man dit för att faxa över och faxa då. Ja de hörs. som de gör det. Jag har inte frågat. Då gör de så här, på en sån här rulle. Så med såhär, med såhär, som man tar bort på sidorna. Alltså, det är ju lite intressant. Alltså, men, alltså, universitetet ser ut som en 80-satsbyggnad. Och de, och de... Jag vill gärna flytta hit. Men vad, hur går det för era? Jo. jo. Nej men det är väl lite så här att vi fastnar lite i. Alltså vi ska ju ha en massa bedömningar på, alltså göra en massa olika typer av analyser på mm. det här materialet. Och då har vi suttit och klippt om materialet så att det ska passa de olika analyserna. Alltså först en perceptuell bedömning av logopeder. Då var vi mm. först tvungna att liksom hitta logopederna som skulle göra alltså det. Som göra... göra om ljudfilerna. Eh, göra ordning i materialet. Och, så här. och de, det är i väg nu. Men nu kan ju inte vi göra någonting med det. Nu väntar vi på att de transkriptionerna ska komma tillbaka till oss. Alltså ni är så. inte där när de gör det? Nej, alltså de, mm. vi skickar det till dem. De får ju de sitta på sin liksom, forskartid och, okay. och filma med. Okay. Och sen, eh, ja, men det är en del. Det är liksom tre, delar tre delar i det. Men vi kan, jag man kan man inte göra något med det. För att det Nej, är men sen ska Nej. vi göra en akustisk analys. Mm. Och det ska vi göra på specifikt ljud. Och då har vi suttit klippt ut alla S-ljud i hela i svante -orden. Och sen ska mm. vi göra det och det måste man läsa på så. Här. Och, det, och det är lugnt. Och sen så ska vi göra en otränande lyssnare ska göra ett ord. Då måste vi klippa av materialet. Till alltså det. ljudfiler. Alltså det är alltså klipptid som har tagit sjukt lång tid. Men vi har Nej. liksom tre, tre, boll, det är typ tre projekt. Det är ett på Ja. Så alltså måste man liksom forma mm. vår liksom ljudmaterial efter mm. det. Alltså så här, mm. det, är, och det. Alltså Jag tycker det är kul. Det är inte så. Men jag tror att eh, alltså vi det är mer att göra tror jag vi Förstod ja, ändå på något sätt mm. samtidigt som jag tycker det tycker jag är roligt. Mm. Jag tror att jag bara så här vill ha text producerat. Jag vet inte varför. Ja. Alltså jag kan ja, skriva då nu, liksom. På vi börjar på med då Vi börjar på metoden. Mm. Alltså. Det, är, är det är jättebra för när jag väl började så insåg mm. jag precis som Stina sa ja. vi måste börja skriva med, Vi har klippt och hållit på i så många olika ja. program Med de här filerna, och kodat och så. så vi måste och skriva hålla ner mitt vi och kolla koll. Ja. Ja. Mm. Och minnet, alltså minne. Man tror att man har ett bra minne. Men, mm. så att, men så att det är men sen så kan jag känna just i en skrivprocess att, eh, att det kan vara skönt att få ett grepp om allting. Mm. För sen skriva, för att jag kan kryssa ut massa text, det, här, ja. det är inget problem. Men sen efterhand kommer jag komma, kommer komma på att saker inte riktigt passar in kanske. Och mm. så har man väft ihop det med någonting mm. som faktiskt visst passar in. Och då måste ja. man plocka bort, och ja. så är det är att plocka bort än att... Ja pruta ut på det ja, men för att man vill ju kunna skriva om något som man liksom känner, det här är kärnan av det vi gjort, för att i början går man bara med så här stora tankar om så här, ja, är det det eller kan det bli det eller ska vi göra det, ja, men det, är alltså, det är och, det, och det, ha jag känner igen att man blir så här, åh oh, liksom. gud det är bara som jättekaos typ, men mm. sen så när man väl har kommit en bit, då man ser så här oh, men det är ju det här som är det viktiga då kan man skita ja. i allt det andra Mm. Ja, men det är så, för att, men just nu så vet vi inte heller var liksom, tyngden kommer ligga någonstans Nej. Alltså, Nej. Vi må, men vi måste ju beskriva alla de olika delarna plus mm. att vi också ska jämföra det med bett Ja, alltså bättre det grejer. Också, och en, ja. uh, så det är ytterligare, det är massor olika delar som beskrivs ska mm. det och det mer. Och som är olika data lite också. Och mm. som inte är exakt är samma att uh, ja, vi har lite det så, så ställning. Det, liksom. det är lite gägga man säger så. Men det är väldigt lov. mycket olika typer av liksom, eh, information som vi mm. får ut så vi mm. på något sätt ska försöka jämföra med varandra för att mm. se så här, säger den här informationen? Mm. Säger de här mm. olika typerna av analys samma sak? Och mm. det andra det är olika som kommer ut men känns det som att när ni får tillbaka era transkriptioner och sånt där. Lite grann är ju jobb... Alltså då har ju någon gjort jobbet åt er lite grann. I alla fall den mm. biten. Alltså då är det liksom bara att analysera det. För ni ska ju inte göra någon transkription eller något sånt där. Nej men det vi måste göra det är ju för först att typ tolka deras transkriptioner. Mm. Alltså vad är det de har liksom, Svar vad är de de säger här. för någonting? Mm. Där? Mm. Och kanske göra en... Mm, precis. Så att det är lite mer arbete med det än vad vi tänkte kanske från början också. Men jag tror, att, mm. jag tror också att det kan bli bra att när vi får det, mm. att ha det, man kan ha någonting som utgångspunkt. Man kan säga så här, åh vad bra, då har man sett samma sak mm. båda två. Mm. Liksom. Och sen så kan man, alltså då kan man börja rota det andra också. Även mm. Mm. Jag, det kommer bli jättebra. Ja det tror jag Jag, också. jag tror att jag saknar så här du vet att fulla dagar. Du vet så här, mm. Men ibland så blir man bara såhär konstigt på ett sätt. Så är det så så men tänk på friheten vi har liksom. Att typ mm. kunna liksom välja själva om vi vill sitta på en lördag och göra det här. Eller om vi vill sitta en kväll eller en förmiddag eller vad mm. det är. Mm. Men jag tror bara så här, och det, jag håller med att det är ju att slippa det här. Så att ni måste behöva kunna höra nio och gå på en mm. föreläsning till klockan fyra. Och så inte kunna välja själva så. Alltså, mm. Känns liksom relevant i livet. Så här. Mm. Men jag tror att jag vill ha så jävla mycket information inne nu. Så att det är så. Och mm. vi måste sätta oss. Och så att det är mm. så. Nej äh, men nu måste vi sluta för att jag ska vänta barn. Och så smäller man ut datorn och känner Alltså så här, Oj det ligger en hög och väntar. Alltså ja. det är så konstig känsla mm. med. Att jag vill ha. Jag längtar efter den mm. tiden. Ja. Den kommer komma. Alltså jag. Det som du beskriver tycker jag egentligen redan är här. Alltså så fort jag tänker. När jag tänker så här i huvudet. Okej okay, vad kan vi göra nu i vårt läge. Ja. Då hittar jag alltid någonting som man kan göra. Absolut. Det är aldrig dödläge. läge. det är inte. Och det tycker jag är skönt. Mm. Annars skulle det varit så här, Annars skulle man kanske känna. Fan det här borde man kanske göra. För att liksom mm. Det inte går att göra någonting. Eller att Nej. man. Börjar tänka så. Mm. Ja. Det, sig. det har inte varit arbete att göra. Det har med mig att göra mm. Men hur är mm. Annetski som handledare? Mycket bra. Bra. Ja Mycket vad kul. Bra. Hur ofta ses mm. ni? Nej men vi, ses, vi har tät mejlkontakt. Alltså mm. eller, tät och tät. Men vi... Ja, men, i alla fall... Och för hon är ju en, det är en kvinna som svarar på saker. Mm. Alltså skönt. skickar man då vet man att det, just, det ligger ett svar mm. eh, inom innan en timme sluts. typ. Ja innan mm. dagen i slut ett riktigt svar. Och mm. inom en timme finns det i alla fall. Jag har sett, jag återkopplar ikväll eller någonting. Ja mm. mm. oh, vad skönt. Ja. Eh, oh. Nej, men, det är jättebra på det. Så att vi satt precis och pratade om det. för att jag känner, alltså, Man känner ju att man. Eftersom hon svarar så finns det också. Alltså, jag vill inte fråga för mycket. Alltså, mm. vi, vi håller på för Nej. mycket. Men, mm. man, vi liksom Försöka att, och, ta vi vill reda känna på det själv. Nej men vi vill känna att vi tar våra egna steg. Ja. Och att mm. vi snarare typ så här, uppdaterar henne. Precis. om mm. Vad det Beslut är vi har gjort. Vi har, tagit. Ja, precis, så här, det här, vi har tagit de här besluten. Och det grundar vi i det här. Mm. Och sen så får hon så har det väl hänt att hon säger såhär men vänta nu, hur tänker ni med det här då? Ja. Och då får vi tänka ett varv till men du är ändå ja. vi som har tagit initiativet på något sätt. Mm. Ja. Mm. Exakt. Mm. Så För det är ju lätt att man bara känner så här. Man ska ju inte bara stämma av det med henne då? Eftersom ja. man vet att hon svarar ja. ja. liksom. Exakt. Exakt. Men vi Och det är ju precis det som man inte vill vara. Nej, det pratade precis. vi om Nej, innan att så här, men det är inte okej okay att mejla sin handledare 30 frågor i veckan Nej. utan man måste om liksom... det är små grejer. Man måste få åt ett beslut. Ja. Mm. Och inte annat typ, man tänker en tanke och mm. tänker var alltså, om man precis. gör inte så, så här, varför gör vi det här? Mm. För att hon är skrivit så här, okej, okay, vad är det här och vad är det här? Så här frågetecken på grejer vi har gjort. Mm. Men jag tror inte vi kom fram till att det är inte för att hon tycker att det är fel. Hon bara undrar för att hon undrar ja. om, har mm, vad är om mm. vi, så, vi har tänkt. Vet ni varför ni? har tagit det här beslutet. Om vi svarar så här, vi har gjort det på grund av det här. Då ser hon så här, bra. Mm. Så hänger med det. Så att hon, jag tycker att det, det är bra. Jättebra, jättebra. Mm, Tänkte du hem då? Inte än så länge. Nej, ingen mamma och pappa längre. Nej inte. Nej. Jag pratar Nya med lägenheten om lägenheten kan man ju längre. Men den det gjorde jag i början att det var så bara nej, men åh oh, det var ju så mysigt där och liksom. Mm. Men och inte hemlängtan, men jag var ändå som så bara oh, jag känner mig inte så peppad som jag trodde att jag skulle göra. Du du vill landa nu då? Men nu har jag landat och känner som mm. så och vi har kommit igång med våra rutiner och det är liksom vi har vårt lilla liv här. Liksom. Så att nu känns det jätteskönt jätte verkligen. Och jag känner så här, bara, oh, det är så kort tid kvar. Mm. Ja, förstår det. Å andra sidan, det ska bli så skönt när det här är klart, alltså rent projektmässigt. Jag är så redo för att klara av den här biten. Men tycker inte ni att det känns lite konstigt att det sista man gör är det så här isolerat på något sätt? Jag, vet. jag känner så att riktigt ingen kontakt. Det sista ifrån praktik ja. eller liksom verklighet jag har varit ja. på det hela. Det känns som att det skulle behövas liksom praktik. Alltså jag tänker också att det är liksom jag alltså, Ja, det känns naturligt att glida liksom, ja. från praktiken mm, in i arbetet. Liksom. Man är ju rätt ja. redo då. Man, känner sig mm. också, man har bättre självförtroende när man liksom ja, är igång. Gud, och det är lättare ja. att söka jobb ja. för att man känner ja. sig att ah, just nu mm. gör jag det här och det här. Men nu bara, just ja. nu, ja, vad gör jag? Typ. Ja, ja, men typ. Om man bara, mm. men vänta. Man har liksom, nej, men det känns jättelångt bort. Mm. Um. Något bort från behandling och patientmöten. Och, liksom, och man är man mm. inte heller i sån miljö. Jag, så här. Alltså, nu Nej. känner jag mig mer som student än vad jag har känt mig på jättelänge. Alltså... Men jag håller med. Verkligen. Och det är för att man liksom inte heller har någon så här praktik att se fram emot. att bara, men Det är därför jag håller på med det här nu. Därför att det här kan jag använda sen. På praktiken om några veckor. Det här är, verkligen som bara, men när, det här är ju visst, men... Nej, kommer jag använda. Det? Det, är liksom, det är för ingenting nästan som man gör yeah. Absolut Kan inte du tacka Elin Tack Elin det Nej är men så på bra. riktigt Va? <laughs> Men så skulle det fungera bra som ett avslut Alltså menar du så på, på Fan Elin Man tackar och bockar för att du har tagit dig tid och... De brukar avsluta med en, avslut är det av en jag? låt Ska vi avsluta med här Man on earth Land Down under. Nej, den Ja. ja <laughs> jag är precis no. för det jag säga. Denna, med. Men vi får byta. Uh. Nej, det är land inte mer. Men där under. Men on earth heter väl bandet. Heter land down under. Det är det Ja, from man from land Men at work. Vi får sära woman at work. Ellen, tack så hemskt mycket för att du prata lite med mig. Of vi vi ser kan... fräsch ja, det är så fresh ut. Jag var skitkul att prata med er också